פרק ג. ונפן ונע על דרך הבשן, ויצא עוג מלך הבשן לקראתנו, הוא וכל עמו למלחמה את רעי. ויאמר אדוני אלי, אל תירא גם את עוג מלך הבשן ואת כל עמו, ונקהו עד בלתי ישאיר לו שריד, ונלכוד את כל עריו בעת ההיא. לא הייתה קריה אשר לא לקחנו מאתם שישים עיר, כל חבל ארגוב ממלכת עוג בבשן. כל אלה ערים בצורות חומה גבוהה, דלתיים ובריח, לבד מערי הפרזי הרבה מאוד. ונחרם אותם כאשר עשינו לסיחון מלך חשבון, אחרם כל עיר מתים הנשים והטף, וכל הבהמה ושלל הערים בזונו לנו. וניקח בעת ההיא את הארץ מיד שני מלכי האמורי אשר בעבר הירדן, מנחל ארנון עד הר חרמון. צידונים יקראו לחרמון סיריון, והאמורי יקראו לו שניר. כל ערי המישור וכל הגלעד וכל הבשן, עד צלחה ואידרעי, ערי ממלכת עוג בבשן. כי רק עוג מלך הבשן נשאר מיתר הרפאים, הנה ערסו ערש ברזל, הלוא היא ברבת בן עמון תשע אמות ארכה וארבע אמות רוחבה באמת איש. ואת הארץ הזאת ירשנו בעת ההיא, מערוער אשר על נחל ארנון וחצי הר הגלעד וערב נתתי לראובני ולדגדי ויתר הגלעד וכל הבשם ממלכת עוג נתתי לחצי שבט המנשה כל חבל הארגוב לכל הבשם ההוא יקרא ארץ רפאים. יאיר בן מנשה לקח את כל חבל ארגוב עד גבול הגישורי והמעכתי ויקרא אותם על שמו את הבשן חבות יאיר עד היום הזה. ולמחיר נתתי את הגלעד, ולראובני ולגדי נתתי מן הגלעד ועד נחל ארנון, תוך הנחל וגבול ועד יבוק הנחל, גבול בני עמון, והערבה והירדן וגבול, מכנרת ועד ים הערבה, ים המלח, תחת אשדות הפסגה, מזרחה. ועצב אתכם בעת ההיא לאמור, אדוני אלוהיכם נתן לכם את הארץ הזאת לרשתה. חלוצים תעברו לפני אחיכם בני ישראל, כל בני חיל, רק נשיכם וטפיכם, ומקנכם ידעתי כמקנה רב לכם, ישבו בעריכם אשר נתתי לכם. עד אשר יניח אדוני לאחיכם ככם, וירשו גם הם את הארץ אשר אדוני אלוהיכם נותן להם בעבר הירדן. ושבתם איש לירושתו אשר נתתי לכם, ואת יהושע ציוויתי בעת ההיא לאמור. עיניך הרואות את כל אשר עשה אדוני אלוהיכם לשני המלכים האלה, כן יעשה אדוני לכל הממלכות אשר אתה עובר שמה. לא תיראום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 אשר יעשה כמעשיך וכגבורותיך, אעברה נא ואראה את הארץ הטובה אשר בעבר הירדן, ההר הטוב הזה והלבנון. ויתעבר אדוני בי למענכם, ולא שמע אליי, ויאמר אדוני אליי, רב לך, אל תוסף דבר אליי עוד בדבר הזה. עלי ראש הפסגה, ושא עיניך ימה וצפונה ותימנה,